الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل ووسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد وعلى أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد Falëndërimi absolutit e kunë allahu të baraka vë te ala Përshëndetja allahu jalla vë ala Dhe mëshira ti qovën bi matëmirën e për nga mërve Muhammedin sallallahu aleyhi vë sallam Nbi shokët e ti besnik Nbi familën ti të ndërshme Dhe nbi gjithat e tësilat e njeki rrugën e ti Me të mirë dherën e ditën e gjikimit Vajdojna me lejnë allahu jalla vë ala Në zinjirin e ligeratage Për ngejësat nga e vërtejta Dhe kemi për Çdo shën mamadësore që ka vënë këtë dunjë, është njeriu me që në rrugën e vërtetë. Nëse nuk është në rrugën e vërtetë, çkado që ka i prej balloçave dhe të mirave, çka Allahu xhallahu ala e ka sprovuë me ato, ato nuk vlen nga se Allahu xhallahu ala ka thonë thumma ilayna yurjaun jithna kan mukthiye. Andaj njeriu duhet me qen shumë i zellshëm, a është në të vërtetën? Apo, jo, shumë i kujdesshëm dhe me më të mirë argumentin, faktin dhe, me mir, dhe me mir, më shohit mirë dhe më hulumtë mirë që mos dalë para Allahu xhallahu ala i dështum dhe i zgjonim dhe nuk ka mundësi më kthi më por zhditi dhe atje është por gjithmonëshmëria e pa e pa kthim. Kemë përmend disa prej pengesave dhe sot kemi përmend pengesën e tet, e ajo është vetë pëlqimi. Nga thon dietar një prej pëngesave që ka njeri unë nuk e lën me pasu të vërtetën ma djëndo shtë adë njerë për me patë të vërtetën është vetëpëlqimi se nga se vetëpëlqimi që këmë e përmendë për fjallë djetarve për ata që ka thonë Allahu Gjellewala se vetëpëlqimi e ban njeri unë me madhru vetë vetën jashta që ka kryu Allahu Gjellewala Allahu Gjellewala ka thonë për njeri unë khulli qëll insanu baifën njeri u i dopët, vetëpëlqimi e banë me janë ndru këtë realitet, dhe a i qka e banë, me ndonë sa është i madhë, me ndonë se është i madhë dhe ndronë realitetin që ka Allahu Gjellë Vala e ka kryuë, dhe gjithmonë, kur Allahu Gjellë Fiula ka dërgu për nga merë të kënjë popolë, vetëpëlqimi ka qenë njona për e pengesave që ka se kam pranue të vërtetet. Allahu Gjellewala ka tha në sure gafir Felemma gjëhet hum Rusulu hum Bilbejjinat Kër ju kanar njërzve të dërguart e tëre Psa Allahu Gjellewala thët të dërguart e tëre Se kan qen nga mesi e tëre I kan njoft ato Ja kan njoft i sërijën Ja kan njoft edukatën Ja kan njët vërtitët E kan di që fa njërz jan E kan di që fe nga mërt Së kanar kriminella A së kanar vrasës A së kanar që kan urnu për të pun të këqia I sërijë Njërës të i ka njofë, të nga thaj, rrusu luhum, për e aty në janë goni, i njofin ata. Bil bejinat, me argumente, skanor me pralla, asë me anekdota, asë me gjëgjeza, asë me enigma, me bejinat, me argumente, si që kanë thënë, Shekhu Lislame Utejmije, ka thënë, njëri ju smurët me lezu kur anënëm është me besu, vështë në në nëse ka zemën e mshëllët. Njëri ju kërra more kur, kur anënën, ka thënë, Jëtë fa'uhu dëfëran ilë lë haqë E shtinë Kurani, me të shtime Në haqë, që shto Allah e ka posë E fjale Allah, njeri ju E donë kryusin e tina Që ka thonë Allah u gjellewarat Që kanë prit njerëzit? Feri huu bima indahum Janë gëzu me që tanë që kanë posë ata Apo njeri jeton me një ambijent Dhe një mjedis dhe që në për mendi i xogjit e thon çka thon i bon Kajimi, ka thon me nxirr njeriu për mjedisit ku është adaptuar, ai sigur më ia ndal fëmijës xhinin. Çka ban kur ti andash njeriu fëmijës xhinin? Vetëm çon, vetëm ulëron, vetëm bërtat. Pse e ke ndalbi diçka që adaptu? Çka është adaptu kështu ka thonë njeriu, nëse mundohsh me ignorancës pimokatave i vendran, mirpo njeriu duhet me vësosur me çat idhësin e parë, pas taj kalon ombëlsia feri hubi ma indahum minel ilm knaqën me qëta dhe janë gzu dhe kam ba vetëpëlqim me qëtë ilm shka ju ka thonë Allahu Gjellewala edhe sot është e njëta andë i sëria e përësërit vetë vetëm shikoj njërzit ju flet për akiretin apsolut për dijen Allahu Gjellewala pa diskutushme dhe njërzit ka thonë poa ma shkenca ka përparu teknologjia ka përparu argumentohen me se ndë që ajo është edhe pjellë e menjës pjellë e menjës njëri ju mirë po qatë menjë, kushë ka kriju na, nuk e më hojnë nëse njërës në kam përparu e me teknologi ja'lemun e dhahiran minë lë hajati të dunja, ama kjo më prej prej dunjës e jashme dhe anil akhira, akhireti anil gafilun anil akhireti hum gafilun janë indiferendaj akhireti wë haqa bihim ma kanu bihi jestehziun dërsa Allahu Jelle Walla ka thanë dhe i ka godit dënimi i merituar, si janë e kanë përqesh diturinë që ka orme e pengameri, duke u vetëpëlqimi ata gjendë në shka janë ati. Ek shtu me la. Onda i vetëpëlqimi është njona prej sendeve të cilat i pengon njërzin nga e vërteta. Ka thonë pengameri sallallahu aleyhi sallem, hadithën dhe sile kanë gjirë, Ebu Dawudi, Tirmidiju dhe Hakimi, dhe ka bo Hakimi të vërtet, hadithën dhe është pajtu me ta dhe hebiju, ka thonë sallallahu i dhara e i të heu e mutë tebea ka thonë kurta shifsh e e pëshin i cili pasohet shikonë e e pëshin i cili pasohet u e shuham muta dhe kurta shifsh e njërzit kanë me ndëgju kopracien kopracien kje hadith e kanë pru djetarët e ka pëtina e shenjeve të kje ametit e dylë sot djetoje jetën apo shikoje pak me meditim pak me thell e shë shiri njërzit sa janë gjitëm në e pëshet e tyre të të Nuk i intereson vetëm se vetëvetja Vetëm se une Edhe ajo a shka i do Epsh i pasuar We shuham muta Kopratësja njërzit Nuk ja do në të miron tjetëri Vetëm vetëvetën e tina We i gjabe kulle dhi ra'jim bi ra'jim Akyo është ajo pjese aditit Në të sënë njën e të folë Dhe kur ta shifsh ka thonë për nga mejdi sallallari sallem Kur gjdo kush e polqen Mëndimin e vetë Vë la hawle vë la kuwete illa billa Ti mi apru argomend e dhe dhe, unë jam i knasëm, këta shka jam unë. Këtu, nuk du me leviz, e kështu me rrë, pa mor pasishtë, a i le zona jetë, a bo adi, dhe atina nuk i interesën, ka thonë, bënga mesëm, kur ti shqipë, që të tri, gje, tri sende, se janë bizotru të kënjërës, që ka thonë, fa alejk i bëkha, sati nefsikë, rruje vetë vetën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe i pëlqenë me ndimi vetë, skiru këdalli me uzuatë, skiru këdalli me folatina. I janë plëtsue mjetët dhe shkatrimit e ka njeri, epsh, kopratësi dhe pëlqenë me ata qëka është ajë. Andaj, njeri ju i cili e pëlqenë vetë vetën, është në rëzik të madhë dhe nuk e lenë me e pa hakin dhe pasirja hakit ndaj atina, është e mjegullume. Ka thonë Shekull Islamë, ibnu Tejmija e la të ra ena lëdhi ju addhimu nefsehu bil batil ju ridojnë janë sora kulle ma kalahu t t e la u kane khataan ka thonë ibn Tejmija a e shikona ta i cili e madhron vëtë vëtë vëtë s'ka ma këtë se me madhru vëtë vëtë fillimi, i shkatrimi të iblisi cili ka qenë e ne khajrum minhu i, Allah, i ka thonë Allahu Jalla Vala unë jam maj mirë se ademi kjo ka qenë fillimi, e për fundimin fa khruq inë nëke Rajim, Allah u një ka dhën dilpi Gjenetet se ti e i malkuar Ira jo u min Deri ditën e gjikimit Deri ditën e gjikimit Ama këshira se bepin Shka njësë nuk e shofin shumë Se kjo është thel në mbërëncini njëriut Njëriut nuk e shef let Nuk ka dishka shashifët konkrete E në kajru minhu në ka thëmë jam e mirë saj Pse mirë ose ishda ti E ka arru se kush i ka thënë Allah u pi thëtë Edhe ru ju në i preksoj E në kajru minhu Olu ibn e se kjo të pengon nga haki. Kjo të pengon nga haki. Thotë ibn Teimia, a ekipata i cilën e madhron vetveten me të kot, se si dëshiron me ndihmën metodologjën e vet dhe çdo sa she ka thon ai edhe në sa është gabim. Sko lidha gabim, asht e drejt. Ai don me me ndihmën vetveten. Thot Imam Zehbio, Allahu më sherof, fa kam min rajul nataq bil hak kjo vlen për njerëz të ulzu. Dhe atash ka folur sin hakin, se vetpëlqimi i mund të ta ata me deportu. Thotë më më dëbiju, Allahu më shërof. Sanjeriu e ka foltë të vërtetë. E ka foltë të vërtetë. Wa amara bil ma'ruf dhe ka urdhëruar për të mirë. Fa yusallitullah alaihi men yo'dih. E Allahu ja çon dikancë që e ofendon dhe e maltroton. Pacet, tje, qeta e ka foltë të vërtetën, nuk e priti njerëz me lule dhe me çokolada dhe me çelim të kuçi. Jo ka me pritë më ofendime. Gjdo për nga merë është ofendu dhe është në nëshmu dhe nuk e kanë dash njerëzit. A ma ta kanë bëhë sabër, se e kanë ditë se haki është ma i mali. Lisu i kësë dihi e qëllimin e ka post keqë. E ka madhru vetë vetë. E ka madhru vetë vetën. E ka madhru vetë vetën. Ve hubbihi lirë asetit dinie e ka dash autoritetin e madhë me jadhana tina fe hadhe dhe unë khafi kjo së mundi e fshehur së, shasit, së Sarafin nëfusil fukaha Kjo smuje Ka dhe përtu të shpirtat e fukahave Kushen fukahat? Ulemat Kjo është një smundje shumë e keqen Vëtë pëllëcimi me, me panjeriju vëtë vetën Ma shumë se sa është E pengon kjo nga e vërteta Thot fudejl i bëno i adhi Allah e më sherof Lëu endel më pëtëdia Të wadha ali kitabillahi wa Sënët i nebijjihi Thësikur bidat gjiju të ishte bon modest të kishte ull vëdë vetën para libër sallahu gjellewala dhe para sunetit për nga merit sallallahu a.sallam le të tebaa wa më pëtëdaa kishte me pasu jo me shpik bidate ama aj nuk ka bon modest dhe fjallu sallahu gjellewala sakna që me ata në shaka thënë allahu aj të thoje di shka aj të shpik e di shka djeti dalun mesin e njerëzve i pëtëdaa edhe ka shpik wa lakinne hu aqebe bi raqjihi ama thot fudeli aj është mahn me mendimin e vetë fëk tëda bë më këtëra dhe e pasën ata shë e ka shpik vërë gjendja bidat gjive, këtë bidat gjive është kjo ajësë shkënash me ka thonë Allahu dhe ka thonë bënga Meri sallallalli sallam edhe gjendja të rejtësële është me shpik dishka për vetës edhe pasën ata, pasënja dhe mbronë me me batil thot i bën tëjmijë Allah e më shiroft wal uqbu bin babil ishraki bin nefs shumë rëzik i madhë thot vetë prej kaptinës së shirkut, me vetë vetën, me bo vetë vetën të anë e orë takë, u la haula u la kuete, illa billa, u haada halën mustekber, thotë kjo gjendja njeri ju të mendje madhë, fel mura ilaju haqiku kaulahu, thotë ajë cili ban vej pra përshy e faqe, thotë nuk e ka realizu fjallën Allahu gjellewala, ija ke na abudu, ty ta dhërojna veç, adaj ka thonë i bëntejmija, paulë sa të uhidit është ija ke na abud, vë ija ke në sta Kjo është El-Fatiha. Thot ai që i bën veprat për hir të dërkuina, jo për hir të Allahu xhalla wala, wa shtitat. Ai nuk e ka realizuar iyyaka na'bud. Ti ta adhurojmë. Wal mu'jibu, ai që e pëlqen vetveten, vëtë la yuhaqqu qawluhu, nuk e ka realizuar fjalën Allahu xhalla wala, wa iyyaka wa nasta'in, dhe vetëm për këtë e dimë dhën kërkojmë. Kjo është gjendja e vetë pëlqesit. Ai që e vet pëlqen vetveten. Ai është mbështet buçita e veta, dësë Allah nuk e do njëriju në më bështet, vëqit e veta nga se shkatrohet. Thot t'i bëni hibani, Allah e më shirof në libën e tina, kopshti i të menqurve, in në hulajet e kebbaru ala ahadin hatta ju ëgjebe binefsi. Thot njëriju s'ka mundësi mu bom me ndjema dhe të tjereve, dhe lisa fillimisht të pëlqejeve vetë dhe vetën. Kur të pëlqejeve vetë dhe vetën, atar fillon kategoria apo periudhe e ditë, mushtir me Dhe të tjerëve Dhe me ndonë njeri ju I ciljeve vet të përqenjën Vëtë vetën Se ka vlerë bitë tjerët Apo? Edhe këtu Gjithë monë kujtoja i blisin E në kajru minhu A i ka thënë Unë jam majmirë së ademi Khalëk të nimin nari Vë khalëk të umin tin Munë ki kriju për i zjarëme A këta e ki kriju për i ckajt Për i loqët A lojë se ka vetë Ti për i ckajt këm kriju A ti për i Ama e s'kanguë E në kajrë unë minë Unë jam majmirë se aj Andaj njëriju duhet me pas kujdes Nga vetëpëlqimi Nga se Vetëpëlqimi është në palë Cënë njëriju Dhe pengon nga e vartajt A thotë shekholl islami mëtejmije Ua hubbu këshej juqmi ua ju sim Thotë kur ta dashurojsh dikan Thotë kjo të ban të verber Andaj dashurin duhu shme kontroluhe Ka dhon i mëtejmija A i cili dashuron i fejmar Në haram është sigura i cili i ka dy frejnat këto, edhe nuk shëve të mse drejtë, edhe i pengod nga horizontet e hakit. E gjdo sënë që ka e donë dhe zdi me kontrolu dë ashurian, thot juqë mi dëverbon. E me nënë se veçaj që ka të folë që jo e vërtejta, jo. E vërtejta është ka thonë Allahu Gjellewala dhe penga mejdi sallallahu aleyhu sallem dhe shikoni që ka thot i bëndë. Shumë shtyt çdo çin. Sa njeriu andaj Allahu xhellahu ala e ka transmetuar fjalën e Luqmanit kur i ka këshilluar birën e tij, na ka thon "La tamshi fil ardhi maraha". Ka thon mos has të duk me fadullat, me krenari, se kush jam unë. Inna ka lan tablugha aljibal. Ka thon tismunësh me imri kodrat. Sa dush banojmë një mall, Allahu xhellahu ala ka bó kodrat me mosëti. Andaj njeri ju duhet më konë i kujdeshëm, pëve lajera illa me hasin e ha, të saj që ditë shumë njeri ju nuk isha të këve të vetja vetë se mirë. Aki po njeri ju? Vetja sarë mirë i doko të, tjetëri i doko të keqë. Unë e mirë jam, ajo keqë. Unë e mirë jam, kërtë pëmë vajsoj. Ekshë shumë e ramë. Nërësa e sejnë që a njeri ju me akuzua vetë vetën, uë mu bëgjidun li khasmihi, lajera illa me saweja, të dhe që ka armikun e urejn edhe shashe vetëse të qijatë. Shashe vetëse të qijatë. Ama që ka thune se të armiku Allahu gjëllewale që në hakinë, dushme pranu. Andaj për nga meri sallallalli sallem, i cilje haukin, ka ndosh hakin, pa marë parasish ku sheflatë, ka ardhje hudiju, armiku maj madh i tina, armiku i përbetu mi tina, e ka thonë një fjall të vërtet, ka thonë qashtu ashtë. E përja nësa ma ka një zhvesht për hakunë, edhe në do të më për hakun, kusht të fole me e pranue nga se kjo është një rezik i madhë. Për nga mejri sallallar e selim kër e kam pyth se qka është mendjemasia, qka është mendjemasia, ka thonë El Kiberu, Batarul Hak, mendjemasia është me refuzu të varteten vë gëmë të nësi dhe nëndëshmimi i njerëzve. Pra kjo, me një fjallë përgjithshme, njeriju du të mërujnë nga vetë pëlqimi, nga se vetë pëlqimi e shkatronë fillimisht njerijun, moda nuk e leva po te vërtetën dhe me pasuata. Duhet të mbrojësh shumë njeriu nga vetpëlqimi. Edhe nga vetpëlqimi, një nga premetodave të shërimit të vetpëlqimit është njohja e madhris Allahu xhallahu ala. Kujtoj esai madhash Allahu xhallahu ala pasai kujtoj vetveten tonë. Kujtoj ka kidal. Kujtoj ka kidal. Kujtoj ku kimë pofundua. Ekstojmë radh dhe lexoj librin Allahu xhallahu ala dhe kanthan selefi, kur ta lexosh librin Allahu xhallahu ala, xheje veten jo të tjerët gjaj e vetë një jo të tjerë, qe as njeriu edhe është asa sikrëca sari gjajën tjetër në Kur'an. Qet ato të këqjia që i përmend Allahu xhallahu ala të njerëzve, njëri e gjajën tjetrën, vetën kur jo. Kjo çka aludon, çka argumenton se vetën e mund të pastar, vetën e mund të çeltar, vetën e mund të madh dhe vetë pëlqejnë, por vetë vërtetë andaj kjo është një vepëngesave çka dietar ti kanë përmendë, të përmen, pengesave të vërtetës. Andaj gjithmonë dashnë lexim të Kur'anit, dashnë lexim të librave të djetarëve, ndashtë në lezim të libret të hadithëve të pengamerit sallallallis e ndashtë në dëgjimin ligeratave filli mish duhet njeri u vetë vetën me parasitë ati vetë vetë me parasitë, pastaj të tjertë pastaj të tjertë, pastaj të tjertë se ti këmu parasitë me Allah unë vetë, zvinë tjertë adaj, tjertë janë pastaj, nëse ti vetë vetën e ke drejtue dhe ke regulue atër tjertë, jathu të vërtetën mi po njarë lipe vetën, lipe vetë vetën, e prej pengesave, është mendjemahtësia. Mendjemahtësia dhe vetëpëlqimi ndonjarë njërzit nuk i dalojnë. Mirë po këte janë të lithë të angushtë. A dhe ka thoni më një hebani, për më konë njeri mendjemahtë fillimishtët me vetëpëlqi vetë vetën. Se nuk mundët mu bëmë mendjemahtë vetëmse e ka për pëlqi vetë vetën. Andaj Allahu Gjelluar e ka përmen vetëpëlqimin e iblisit dhe mendjemahtësia. Fesegjeda l-melaike Allah e gjithë ka dhënë, kitë me loqëtë kanë bosegjë dhe kur jë ardhë urdri illa iblisë pos iblisë, ta shë ka përmin 7 cilësit, 4 cilësit stekë bara wakana minë al-ka'firin a ju bo më njëmadhë dhe ju bo pe qafiro më njëmadhë u bo ama para kësojna thamë fillimi cilike e në kajru minë, hun jam maj mirë saj e kur ta mendoj njeri ju mat mirë sa tjetëri venë Ketra medjamasia. Andaj medjamasia është prej pengesave të cilat e pengon njeri unë nga pasimi të vërtetës, andaj Allahu Gjellewala ka përmen se jehudet e njofin për nga meri sallallahu alai sallam, mirë po prej medjamasies nuk e pasojt. Andaj ka thonë Shekhu l'Islam ibnu Tejmije, Allah e më shirof, vë li hada të gjidul jehude, ka thonë ibn Tejmija, kështu të i gjen jehudet, ju sëm mimuna vë ju sërrun, këm gullin dhe janë fanatika, ala batilihim në bat E sa ka dhe përtuje jehudizmi të këneve duke me shiku si cëli të këvedve të ati dhe sa pengamiri sallallallisem ka përmenj lajbë të pa diskutushem i cili s'ka mundësi më futë në diskutim se jehudat kini më pasu hapë pas hapi hapë pas hapi le tëtëbionë sënënë men këne qabllëkum kini më pasuje hapa të atërët e cilat kanë qenë para juve ku që janë para juve? ka thonë sahabët el jehudët e nësara ja rësullallah jehudët e kryshtat ja rësullallah ka thonë kanë tjetër ka thonë kanë tjetër adhe ka thonë i bëntejmia lemma fi nufusihim minë el kibri vel hasedi vel kasua ka thonë jehudët kam gulin në batil se kanë në shpirët e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Qulubu në gulf Jehudit kanë thonë zemrët tonë e kena të mbyllura Se pranë në haqë Allahu që gaban nuk është ashtu Bel taba Allahu Alejha bi kufrihim Allahu qëllëwal është ai cili kam shëllë zemrët e juve Pse? Bi kufrihim Se nga bo kufr E njeri u kur ban kufr Më një masi Allahu qëllëwal e jam shëllë zemrë Jam shëllë zemrë dhe nuk e shef të vërtejten Andaj njeri u du të më qenë shumë i kujdes shumë N Ka mundësi në zemë në ti, ka mundë jamatësi, dhe ajo është prej pëngesave të haku të ka thonë shekhu lë islami mutajmija va intikalu lë insanimin kaulin ila kaulin, thotë kalimi njeriut, prej një mendimin, në një mendim tjetër, li e gjlima të beje në lehu minë lë haqë, përshkak se ju ka baje qartë të vërtejta në, në fjallën tjetër, huë mahmudën fi, për ketë sen lafdrahët, lafdrahët, dhe se e ki pas një mendim të gabu, Në devinga argumentet nga ana Allahu xhallahu ta'ala nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kalon këtë. Ti kalon për ti mendimin nga sa e vërteta kanë të dërkon. Kjo është e Mahmud. Kjo është e e lavdruar. Bi khilafi israri ala qaul la hujja ma'ahu alaih. Në të kundërt të një njeriu që ndron verbalisht me një fjalë që ka argument ata. Nëse Allahu xhallahu ta'ala ka me të vjet për çdo mendim, çfarë argumenti? Pse e ke pasur këtë mendim? pse ki besou ksto pse ki va pwoksto argoman argoman ka met li an sa se ki argoman hasilat dunya wal akhirah ehuma dunyain wa akhirati pase ka ton sheikh al islam ibn taymiya wa tarku al qawl alladhi tawaddahat hujjatuhu aw al intiqal an qawl ila qawl limujarrad i'adah wa itiba' hawa fahadha madhmum fad ma kalu wa mni fial nanifial teter vetëm se adatia çashto, vetëm se njerës po besojnë çashto, vetëm se këtyt po qashtu, thonë çashto, ka dhënë kë anën e shmum. Kë anën e shmum, mos ka lëmë një fjalë pse këtyt janë të thonë çashto. Jo, këshira Allahu xallahu ala qamro argument për këtë çështje. Mos i këshir shumicën. Mos i këshir shumicën. Nga sa shumica Allahu do të ka thënë tilkal ayamu ndawilha baina nnasi. Allahu xallahu ka thonë sa i përket fuchiës. Ka thonë, thonë këto janë ditët në dunjë, ndawiluhha baina nnasi. Një jabë në fuqinë, njëherë një grupës, njëherë një grupës qëtarë. Pse? Për në nësëpërovu, Allahu Gjellë Wa Ala. Allahu nëherë ju jabë në mësliman me fuqinë, njëherë ju besitë darëve. Pse? Ka thoni për qajimi. Me pas fitu gjithë mundë për nga mërtë, këti këshim pasu për nga mërtë. Ama Allahu Gjellë Wa Ala i sëpërovu në njëherë për nga mërtë me disfat në luftë, me disfat në pushtetë, me i pa njërzit ka për sh Nëpogjes ka po shkonin. Andaj njeriu duhet të mëshvesh për të vërtetën, pa marrë parasysh se kush e thot, ata thotë ibn Jauzi, Abdulrahman ibn Jauzi Allahu me sheroft. "Wal mutakabbir yara nafsahu a'la min al-ghayr." Me Jemazi e shef vetveten më i lartë se të tjerët, më i lartë se të tjerët. Andaj kur e kanë vëti ibn Mubarakin, Abdullah ibn Mubarakin, çka do të më thonë kibar? Çka do të më thonë me Jemazi? Ka thonë me pata vetvetja, s'ka seafta tjetër. Kjo më dimësi edhepse në, në mësë më pritin me një madhë me ta shprej me gjuaj po kjo jetohet në fush shifët në fjallët e tina, në lëvizet e tina në dhe ata shka e dëshiron, në ata shka e sinon e kështu me radhë në lëvizën në kanton djetartë dhe të, të gjuës e tina e kështu me radhë e, rad. e shëftë të vetëvejtë është ka se ka tjetëri thot, fëtahë sullë lehu hezëtun vë farahun vë rukunun lehu ala ma taqad ma ja taqad Me ata shka e ka në vedjetën e ti dhe e besan Vë dhalik e nefku shëtan Kjo apre i fri mësë shëtanit I fri në shëtanit atina I fri në shëtanit dhe ajbojt Me një madhë në gësë a thotë Ka thonë për nga mejdi sallallahu aleyhi sallem Se ka kërku mbrojtjes aj sallallahu aleyhi sallem Prej shëtanit Dhe qka prej shëtanit Min hemzihi vë nëthi hi vë nefki Prej tre gjonave Ka kërku për nga mejdi sallallahu aleyhi sallem Të c Shetani Qajan Hemzihi Qka është hemzi Qmenduria shetani Njeri unë njerë e vënd njeri unë të shmendur Shetani E shikoj njerëzit shiba njerë Shetani të shmendur Ua nefthihi Dhe poezi së ti E kjo du të mundal pak E dhepse nuk është për qëllim mundal Gjane gat me këto sende Nga se nëjna për të i përmen shkurt për ngesat Nga e vërteta Ka thonë për nga meri sallallalli sallem e ka lutë Allahu në rujmë nga poezia shëtanit këtu duhet me cekë se njeri ju i cili ka oratorim e shkujt poezit shumë e ka bre shëtanit në shumicën e rastet shu u e shuara u jettebi u humul ghaun Allahu gjellavala ka të nësure shuara dhe poetat i pasojnë të të vijuarit nga se shëtanit e inspiran njeri ju në shkrujt si dë mos nga se ka të thonë herre lafdrojni njeri harën smoj her doli me një mdhah her në tetë mdhah ç'shte an poetat mos u bastonin me poetat po shikoni të vërtetën po shikoni të vërtetën e cila është fjala Allahu xhallahu wala dhe sunete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa nafxihi qatë pejgambësim dawallahu ruhim pri nafxit te shejtani shka nafkh qatë ndjetort el kibria me menjemësia shejtani fryn njeriu ata vënë se qatë nafkh nafqa me fri shejtani të fryj të të rrit ti Vë është shtonë fëtullok, këna ri Edhe është katëra njëri ju E momenti shka Allahu gjellewala Shëtë të njëri ju, fëtullok dhe Në njëmasi E debion dhe e le në dur të Shejtonit Andaj, thotë ragib El Esfahani Wa qauluhum el haku murrun Thotë Esfahani Thotë të djetarët është përsëritur dhe është Zakon me thonë se e vërteta është e idhur, e ranë Fatja huwa bi'atibar man lam tatahazzab nafsuh. Fat kjo nuk esh monir absolute. Kur thu, dietar kan thon e hakjan i rat. Ço shto është? Ka thon mirë, po kjo shironet për nikondit tjetër. Thot kjo sa i përket njerëzve të cilët nuk e kanë gdhënë vetveten në planu hakin. Aisha ka gdhënë vetveten për me planu hakin, aty nuk i vënë rat. Ai që ai di se vetë për Allahu xhenë vërteta, se ka problem Allahu. Sahabot ka Omar ibn Khattabi, i cili ka qen Emirul Mu'minin. Me qendrë qytetit, me qendrë qytetete, në plak e vogël në mosh ka dalë ka thonë ja Omer, ka thonë mos thuj kështu se Allahu ka thonë drishe. Ka thonë çasto vallahi kjo plakë ka qelluar. Omer gabim e ka. Omeri, ka. Se ai e ka ditë se Allahu është me fjalën e plakës. Pa marr paraqësi se Omeri e ka thonë drishe e kështu më rad. Në duke me ditë se pikave në vërteta, mëspari. Në kena folë për burimet të, të vërtetës. Mirë po këto janë pengesat, njeri ju t'i dolin pengesat këto me njëmasia. Në njëmasia i delë penges njeri ju. U elem jezel maradu, u elem juzil maradu. Thot, e s'pohoni, dhe se ka largue s'mundjen për e vetë vetës. S'mundje së la, me njëmasia. Largoje me njëmasia. Largoje vetëpërsimin, valdoje, vërteta të posherohet dhe të krelastralizohet, qarë merod anda pengame di sallallahu alaihi wasallam qabo me isharat enta ku ka than alaihi salatu wassalam wa ju'ilat qurratu aini fi salat qatan sallallahu alaihi wasallam knatsi asiri tam ash na mas asani allah jalla shaqadan per namozin quran inna hala kabiraton illa ala al khashiin namozin irad per meshat ridik an friq allah jalla wa ala per namozin irad e ki pognerio i vanran mufal namas Ata të si do të falin farzin ju ven e ranë me falin na file Ata të si do të falin hissh farzin ju ven e ranë farzin E kështu me ranë Pse? Allah ka thonë Illa alel khashi'in Parvesht njër, një njërë, një grupës Shka i tutën Allahut, ata së kanë ranë Ata vëmë zëmë ka thonë Mu knacna kur falna A kena arrit në këtë pozit? Fel ju fetish kullun nefse Le ta kontrolloj qëdë kush, vetë vetën e vetë A të venë ranë mu falë gjatë Shikojë, shumë letë e ki, pravojë sa mund është bëfon namaz edhe e shesë sajk i frikë Allahu gjëlle wa ala illa al Allah e ka përja shtu vetëm një grupë të sëllat janë të sëllat i frikësohen Allahu gjëlle gjëlle wa ala qetra pënges është zilia edhejta pënges është zilia hasedi ka lindë tëk iblisi fillemisht iblisi ka qenë i cilje ka pas zili Ademin a.s dhe nuk i ka rëse asnjëdë urdhit Allahut xhella xhella wala dhe hasëdi i ka burt יהודות mos me pranua thejen nga ana Allahut xhella wala dhe shumë e shumë prej grupacioneve të njerëzve të cilat janë shkatrur në të batilin e vet. Dhe na kena përmend nga fillimta derisave se këto pengesa çka përmendmi, nuk është 35 pengesa kusht mi umled në njëjti, jo. Ka për njerëzve që e kanë larguar ignorancën, po se kanë larguar tjetrën, e kanë larguar tjetrën, se kanë larguar tjetrën, e kështu me radhë. Ro ka mundi njeriu i largon shumë pengesa, mirëpojsë në largon 20000 pengesko zglavita, koklavita, gatrov, e ka me gërçi, haseidin. Shu më kesh haseidin? Ande andai Allahu Jellal walal e ka përmend haseidin në Kur'an se jehudot waddu law takfuruna kama kafaru fatakun sawa. Qeta për jehudet, jehudet kanë marrë kit njez me bu kufër, siç kanë marrë ato vet kufër, fatakun sawa, at boni barabart. Në ajetet e tjerë ka thonë Hasedem minë ndi enfusihim dhe jo, tjetër, jo për tjetër arshije vetëm se nga hasedi në zemët e tyre jo për qëtër shka jo së sedin haukin jo, jo nuk është kjo problemit e kata hasedem këtu smuja kam bizotru hasedi dhe hasedi është shumë i keq dhe pengon njeri unë nga, nga e vërteta adhe ka thonë djetar nëse hasedi qënë në kufër që është më koti ma i madhë tjerat, ala ma letë qënë Haseidi ka çu qabilën me vronë vllajën e vet. Haseidi ka çu vllaznitë e Jusufit me cit Jusufin në në Bonar. Madhinioni prej tyre ka thënë u këto lujuseve vranë Jusufin. Atëndër ka thënë jo mos e çfronin po cit në Bonar. Vlloi vet musliman u ka i bir i Jakubit. Ka thënë vranë Jusufin pse ka thënë se na doje vesh neve mos ani baba vesh neve se Jusufin shumë bëdo. Haseidi. Haseidi ka shtie me Vra për nga merin Allahu gjellewala Dhe me edhe në bunar për nga merin Allahu gjellewala Andaj hasat e lëbastririn kër e kanë vetë Ako mundë si besimtari me posë haset? Ta mam kafiri ka haset Po, jo ja besim, besimtari, ako mundë si me posë haset? Ka thonë rahim e ka Allah Allah otë më shirovë, sa shpeti arove vlaznit e Jusufit Vlaznit e Jusufit Musliman janë konë ata Si ka thonë Allahu qafire janë konë, musliman Mirë po hasedi Kam bizotruta ata dhe E kanë hedhë Jusufin Ati ku nuk adasht me hidhë. Andaj njeri ju, nëse nuk pasrohet për asetit, vallaj nuk i ban keqë pos vëdëvejtës të tina. Nga se të mirët janë prej Allahu Gjellewala. Em jahsudu në nëse alama, atahum Allahu min fadli. Allahu Gjellewala ka thonë për zili qartë. A pikan zili njerëzit pëse Allahu ju ka thonë për të mirëve? Mirë, nëse tje e ki haset një njëri, kujtoj ju pa, kushe ka thonë atë mirë, Allahu Gjellewala, me dashtë jam erë. Me dash ta kish don ti, apo s'ta ka don ti. E kështu më radh. Andaj lutet Allahu xhallahu ala, Aisha ka don diku një të mirë, ta jap edhe ti. E nëse s'ta ka don, ta ka don për një urtësi, s'ta ka don për një urtësi, çka e din Allahu xhallahu ala. Andaj hasedi duhet të mkon njeriu i kujdesshëm prej tina. Sot Ibn Hibbani Allahu e mëshiroft, wa aktharu ma yujadu alhasadu bayna alaqra. Ku gjinët hasedit më shumë ti. Sot në njerëz të cilat mirën me një zanat. O men të qarabë shkëndë. A pa të zot janë në një në një rrugë. Për shembull thotë: "Ljan el ketebat la yahsudha illa el ketebah." Qëse shkrimtarin nuk e urren apo nuk e ka haset vetëm se shkrimtari. A pa të shkruajn janë haset në mes vetë. Për tort urren në mes vetë e kështu me radhë. Thot çdo kush çka mirët me një sen e urren çka njerit çka mirët me çat sen. E kështu me radhë. Nuk ka mundsi mjekun me urrejt ai teliash puntor. Sa i tetër zanata, çetër fush atje. Ama mjekun e urren mjeku. Ka haset, andaj doktori, ni doktor tha, mos shko ta tjetër se nuk ka i mirë. Edhe të përmend për cilësive, kçija. Ai puntori tha ta tjetër nuk është kështu. Ai hoja tha ta jet ajoja nuk vande, kështu më rraf. Puntori thot ai, ai puntor nuk dike. Njoni çka zotroni zanat, ta tjetër nuk e dike zanaton e di më ma marr qdo ku shka mirët me një zanat e ka haset në qatë zanat që e ka ando njëri ju duhet morojt duhet morojt prej hasetin nga se e pengon nga e vërteta thot hogja Mohamed e Salih e Lu Theimin allo e më shirof njën e për i djetarë e bashkohor u e të kolasat u e në lë haset këllukun dhemim thot dhe përfundimisht me një fjalë për mbledhse haset jesh një vërtit shumë i keq një cilësi një vest shumë i flisht innehu ekthara ma juqet bejnë lë ulemai wa talebet il il dhe pse, Couple, manji fush, manji, manji të mas shumë di asajdi gjindët në ulemat dhe në zansët e dijes pse? nëse janë më një zanat më një fush më një më një vend ku vrapojnë e kështë në merad juqet bejnë të gjëri ba'duhum el ba'd ndodhë në trektartë në mezvete e ki pa trektartë që ishtë soptohë në mezvete a e ka e zili këta ke e ka zili atan وكل ذوي مهنه يحسد من شاركه فيها do gjdok kush ka mirët me një punë e ka zili dha qetë çka do të më morë me atë punë e kështu me radh lakim ma alasaf thot fatikisht thot kjo është në mesin e ulemave edhe pse ato janë më të denj dhe më meritor më së pak ata nëse njëri ka dije e çka do të thon dije dië do të thon me njoft Allah e asnjëherë çka e njoft Allah në atë më pas zili tjetrën nuk duhet momenti çka mbizotron Gjehli qatë shkët së ka mbizotru Gjehli e kje zili tjetërin e kështu më radhë pra hasedi ka qenë pengesa i blisit dhe ka qenë mëngjemasia dhe ka qenë vetpëlqimi këto të trija jam, jam bashku të i blisi dhe abo i blis edhe sako njëri hise për këtyre tri sendeve pengohet për i vërtetës qatë saka qatë saka për e këtyre sendeve e njëm dhejta elhizbije djetarë kanë thanë partizimi muhanjeri jo partiak. Mo kanë me një parti dhe me një grup. Kjo vao prej pengesave më pa po të vërtetë. Pse? Qëse njeriu kur futet dhe depërton me një parti, nuk është thovësh parti, të cilat partia ndaj një, një ofmi, i jofë njerëz. Ktu është përcjell ndoshta edhe parti apo xhemat apo grup apo kushdo tjetër, të cilët përkatësohen me një metodologji dhe personi është antar i asaj partie. Njeriu nuk ka mundësi kur të futet në këtë mënyrë Mani Evan më pa të vërtetën. Pse? Nga se mendon se e vërteta vesh çatë kornizën ku është ai. Çat parti. E kështu meron. Në çat grup ku është Haj dhe kjo ka qenë prej të selefëve, pa mazënatave, tria ka deportu kia. Partia. Ës boni hoç, i kam ledh xhamat e kështu merat. Haj ja gon vesh të ai. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Haj është vesh me Allahun xhallahu an dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë absolutë ndërsa ta thjer, kam mundësi të dëburtu Batilin, kam mundësi të vërtu defektin, kam mundësi të vërtu gabimin. Kam mundësi të dëburtu xenat. E këso më ra. Inxhinieriu do të më shvesh prej partizaneve, prej grupacioneve, prej xhamatllukëve. Këto sjan te Allahu xhellahu ala s kanë pe pesh këto. Të Allahu është hak wal haqa wa haqa aqul. Allahu jogallan pasha e vërtetë në vërtetë në më thon. Atëherë amuna namu betu pasha e vërtetë në vërtetë në më thojna. Namuna më thon ama Nëna objekte në objekte shejtane në objekte sulmi. Në nuk në për, për, për nga mërë të Allahu, wala, janë të mbrojtur, vetëm pejgamberi i Allahut xhallavala janë mbrojtur. Andaj njeriu duhet të mëditë ka vjen e vërteta, pastaj e di se sa është në të vërtetën. Thot Sheh xul Islam Ibn Taymija duke folur për grupacionat, "wa hadha yubtala bi katheerun min al muntasibina ila ta'ifatin mu'ayyanatin fi al ilm." Dhe kjo ndodh në shumicën e rasteve, të cilat njerëz përkatësohen me një grup apo xhamat të cilat përkatsohen në dhije, au i dini me një mutafakkiha, apo ndë një grupë të fukahave, apo mutë të sawife, apo sufive, au gajdihim, apo kuqë të shofë prej grupacioneve, au i la raisin muadhamin indehum, apo ndë një krietarë të cilat atë e shofin shumë të madhë, gajran nebijis, sallallahu a.sallam, ajo te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krijatori më i madh i joni është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam es-sadiqul mesduq ai t'i lajosh besniku i besnikëve është vërtetuar besnikria ti prej të shtat kaçjellve nga anë Allahu xhalla wala vetëm ajo fat e vërtetë të tjerë janë objekt dyshimi nëse çelën argumente folin të vërtetën nëse nuk çelën argumente i refuzojnë fjalë dhe i hidhat për muri thot ibn temia na anad din al islam yujibu ittiba al haqa mutlaqan thot adab safaya islame e obligon pasimin e të vërtetës në më një mënyrë absolute ku do të qoftë. A është e vërtetë ta grupën tonë apo tjetrën? Na elhamdulillah mendohemi me pasotë vërtetë. Po dhe nëse na vjen një e vërtetë nga një grup që nuk ken aty, mesata, paranoia. Thu kjo e vërtet vallollai. Nga sa Allahu jallavala ka thonë kështu. Pastaj thot Ibn Qayimi duke e shpjeguar se çka është rreziku i grupacionit dhe i partizimit, thot pa urdhru Allahu xhallawala bil qishti madhrati Allahu xhallawala praim raveko al adlu i drejti atë ka thënë shejhul islam mutaymi Allahu xhallawala ndihmon një shtet jo besimtar të drejtë dhe nuk e ndihmon një shtet besimtar me zullot kjo ligj i Allahut pse e ka thënë ibn timi ngasë al adlu patjetër se Allahu xhallawala është al adl i drejtë e Allahu në dhunja nuk i ndriçon ligjet po në akirat e shti besintari në gjenet mirë po në dunja e ndihman ata shka i drejt sot du shti pse kije besimin e pasë nëse i shtremt Allah nuk të ndihman Allah u gjellu ala duhë ndihman thot i mën kajimi Allah me shiro Allah u është aji cili ka urru me drejtësi wa hadhe emrun bil qijame bihi fi haki kulli ahadin aduven kane e uvelien të të dhe kjo të shka do me thonë të të kjo e obligon që me e fol të vërtejtën Pa mor parasysht, a ka armik, apo mik? Hakkan, në hakin me e fol, për gjdo kan, a duhen kjane, armik qoft, apo wedi, apo mik i otë. Fole të vërtetën. Mëse te i kalo të vërtetën. Wa haqku ma kam e lehul abdu bil kisti, e lekualu, e lehera, e lehera, e lehera, e lehera. Thëtë dhe ma e drejta, shka mundet me me drejci, ma shumë të shumë të mungrit njeri ju, është e puna e mendimeve dhe me dhejbeve. Nga se njerës ma shumë të jasë përvu Me fol të vërtetën, në pun të mendimeve, në pun të medheveve, në pun të akideve. Idhihjemu të allëkatun bi emri Allahi vë khaberihi. Vese kjo ka pun me lidhe më Allahun gjëllë wala. Kjo ka me lidhe më Allahun gjëllë wala. Wa Falqia mu fiha bil hawa, vële asabijeti mudadun li emri Allah. Me fol në këtë qështjën, qështjën e mendimeve, qështjën e me të lëgjës, qështjën e menhejgjit, me epsh dhe grupacion, thëtë kjo është gundërshtim nemr e urdhet allah jalla wala munaf lim ma baath bihi rusuluhu kundirstim ma tashai ka dergu peigamart peigamart thash e ka pranu i dërguar i allah u jalla u i dërguar i allah sallallahu alaihi wasallam e ka pranu jehudit qe shtoash ka qesh qe shtoash pse se allah e ka dërguar me hak me drejtësi dhe thot pasaj ibn kaimi wala yastahiqu al ism al amanati illa man qama biha Me nga me fiha bil adlil maht Dhe se meriton emrën e drejcijes Dhe besnikrijes Përveç ati i cili është i drejt më njër të plot Ska mundësia i cili është i shremt Mi thonë besnik Masihëten lillahi valikitabi Me folë veç për Allahun Këtë kshilash veç kshiloh për Allahun Gjellewala ولكتابه ولرسوله مليبرت الله جل وعلا dhe me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ul ibadeh dhe me ja dosh të mirën robëve të Allahu جل وعلا kur të folësh vetë fol me drejtësi dhe me këto ki parasisht ulaiqe humul warithun haqa këto e kanë trashëguar drejtësin absolute jo agrobacionet jo agrobacionet për Allahun për pejgamberin për librin e Tijna dhe për me dëshiruar njerëzve të vërtetë jo agrobacion pra partizimi dhe agrobacioni dhe grupimi njërzve me në disa korniza është prej pëngesave të, të vërtetës. Andaj, ka thonë Allahu gjellëvalet duke e përmendë dhe duke e qërënjos partizimin, ka thonë, huë sëmmakum muslimin. Aj, ju ka qëjt juve musliman. Andaj, gjdo e mërtim tjetër është i refuzun. Allahu në ka qëjtë musliman, s'ka emra tjerë. S'ka emratim. Na një namusliman, Allahu i thon: Hu asmaakumul musliminina min qablu. A ju ka thut Juve musliman fillimisht në librën e Tijna? E ana nuk duhet të më shujt me emrat tjerë. Jo xhamati filanit dhe ja llanit. Jo grupe filanit dhe alan. Hu asmaakumul muslimin. A ju ka thut Juve musliman? Ju musliman. E veri argumentet për Islamin. Pastaj thelli argumentet për Islamin, andaj ka thon Berkar Ibnu Abdullah ibn Zaid, një one predietarë i bashkëqësorit se i ka ndrojë jetë jet në kohën bashkëqërare, ve fil hizbiyet ba'th har bil kelme dhe në partizimin e muslimanëve ka armitsem për sheh adet. Ku njerëz partizon grupacione e kuta diçka prej presendeve, kjo e lufton la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Se Muhammad rasulullah është ngritja me të drejtësinë absolute e kjo vënë kundër shtimë binështë bi, bi awamilin li tisari vë tërgjihili usuli kulli hizb qëka qka pason grupacioni thotë kjo është të njeri ju me ndihmu e mendimin e ka, mendimi grupës vetë apo njeri ju që është të natyre në ka e ndihmu e mendimin e grupës vetë dhe mundohet me këtë fuqishka i ka mendimin se kjo najnan hak najnan hak u arat dhimah ju khalifu dhe e bandë demant kush dhe qoftajt në më kjo kushtë zohët nëse nuk ka argumente kur ki argumente e mbron mendimin e të cilën je me argumente jo pëse jetë ti në këtë grup po pëse argumente e mbron ata andaj Allahu gjellëvala ka thon kullu hizbi mbima ledeji ferihun dhe gjdo njeri i këzohët ata në të cilën jeton në grupën të cilën është aj dhe e fundit e 12-a për këtë ligerat për për për për për për për për për për për pë Mëkotet janë që e pengojnë njeriu nga e vërteta. Mëkot. Moni më absolute, duke filluar nga shitku. Do edhe këto çka vi vënë pengesa, për pengesave vë këty janë mëkate. Mirpo më këto e kemi porcelan me moni përzgjeshme, mëkate. Allahu xhallahu ala e ka përmend në shumë prej ajeteve se njerëz të cilat janë mëkator Allahu si urzon. Inna Allahu la yahdi qawman fasikin. Allahu nuk e urzon popullin fasik. Më këtarë Inna Allahe la jehdi l'kawme l'kafirin Allahu nuk e u zonë popullin qafir Inna Allahe la jehdi l'kawme l'zalimin Allahu nuk e u zonë popullin zonë në qarë Ta di shkëta më njërë të prejmë Allahu waala, i gjellewala nëse i shakto sifatet e ti U zimi dhe ti ka penges U zimi mes ti e dhe u zimit ka penges Thot që i khulli islam ibn tejmije Duke të reguar rëziku në gjunahave Për me pasu të vartajtët Thot, kema endel insenë ju kemi do ajnay, po sikur se njeriu ka mundësimi mshelsit. Fa la yara shei. Edh s'ka kur gjë. Njeriu ka mundësi i ka sy të shnohsh, ama kur ti vëj sy të durr në sy të ti çka van, nuk s'ka kur gjë. Wa in lam yakun a'ma. Edh s'ka vërbori. Fa këdhalikul qalb bima ghasha hum min rayn al-dhunub. Këstohesh zemra kur ta mbulojnë gjënat. Gjënat kur ta mbulojnë zemrën, la yubsiru al-haq. S'shad vërtetaj apo ti kishi, ama kur tinosh dhurt, s'ka kur gjall. Zemra jote asht e gjall. Ama kur tinosh gjënat, s'ka vërtetë. Bengohet nga e vërteta. Wa in lam yekun a'ma ka amel kafer. Atë do të thotë ndoshta nuk është i verbër, sikur verbëria e kafirit. Pra besimtari duhet munduaj të çum, qse ka mundësi mëkate, një hapasnashme, pa pendim, zhytjan mëkate. Mos frika për Allahu xhallahu ala, mos dridhja zemrës për gjënat që i bën. E pengonje ri nga e vërteta E pengonje ri nga e vërteta Thot i përnë kajimi Fe inët pa të nurun A dhurimi është drit O në mësjetu dhulme E gjunaj është ersir Gjunaj është ersir O kulle ma kawjeti dhulmetu Izdadet hajratu Gjdo her shka shtohet ersira Qka? Gjunaj Gjunaj është ersir Kur shtohet ersira me gjunajë izdëdet hajratu, shtohët hutia atina. A i kipon njeri ju qka dhjunacarë? Sënë e dollon hakin. Se e kanë lu më katët. Friga prej më katët. Allahu gjellëvala, hedhë në zemën e tina, qka? Huti. Allahu gjellëvala, se nulqi fi kulubi ledhina këferur rrërbe. Allahu gjellëvala, atët zëllët kam po kufër, këndam ju hedhë në zemën e të tyre të merë. Të merë, hedhë Allahu gjellëvala në zemën e mëkatarve Nëse ka kufër në zemër, të meri është apsolutë. Të meri apsolutë. Edhe vasë si shakë i gjonajë, që që ki të meri. E kështu, më ropë. Pastaj, ka thonë, hatë ta jaka afil bida i vëtë dalalatë. Dërisa të shtohët kjo huti prej gjonajëve, dhe gjitët njeri në bidatë dhe humnera, vel umuril muhliketi, dhe në qështje të cilat e shkatrojnë ata, ve huë la jeshur, a i nuk e djenë. Ajë nuk e ndjenë Kë a'ma kharajaj fi dhulmet i lejli Jem shi wahdehu E kjo është shembuli ati i cili Nëse do me ditë Shembuli gjënaqarit Ajë ka si gjënaqari Së është besimtar E cjo është shembuli këti Tha të i Kaj, bënkajimi Si kur njani i cili Hec në ersiren e natës vetë Me të shtinu një ersirë vetë Rëziki madhe Munë është me radikur më praptu në një humnerë të madhe Kështo e gjënajë Nuk e di çeli xhonat çka tron. Allahu Jellal walah Sabur. Allahu qadshum, Ghafur, faul shum, Tawwab, ta pranon pendimin shpash. Mir po Ivan Kaimi ka thon nuk e di se xhonat janë plag, e se di ç llaflok d vrat. Njëriun më pas niçim plag, prit 100 vet çpoton, 101 ta mit. Çto janë xhonat? Ata njëriun më pas një një një një shumë kujdes. Se ato këto këto këto xhonat s'u banon kur gjop. Këto janë si plagt, e nuk e di se ta plag godat këto, edhe e mbyt njerën dhe evran ndaj gjënohët janë prej pëngesëve të mdoja ndaj lusim Allahu në gjëllë vë ala edhe me këta e përfundojna vazhona me këtë pëngesë në ligëratët e arshme Lusim Allahu në gjellë vala që të nëlargoj e gjdo të ngejs nga zemrat e tona, gjdo gjuna nga zemrat e tona dhe gjdo sen që ka Allahu gjellë vala edin që aj nuk edon, na boje për atërit cëla të shpejtojnë në pendim dhe largimin e asojna. Lusim Allahu në gjellë vala që të në boje të apasojnë atë vërtetë në deri në momentin e fundit. Vësallillahu më alë nabijin e Muhammedin, vë alihi vë sahabetihi e gjmaji.